Слідом за табурянкою з'явився за шматківці хабло з буксирною бригадою. Хабло був чорний, худий, весь у репучій шкірі, навіть картуз у нього був шкіряний. Буксирна бригада троє комсомольців з району чиї самої області, одягнені в нагульні пальти, в кепочках, тонко з ненажерливо роззявленими, мов, узозулених дітей, ротами, заведючими очима і загребущими руками. Буксери металися по дворах і в хатах визирювали, винюхували, винишпурювали, а хабло знаєш штрикав довгим залізним щупом, щоб не сховалася і зернина ні під землею, ні під водою. Тупуючи сільською вулицею і вицілюючи ще не сплюндрований двір, боксери горлали. «Сонце в небі котиться, краще жить нам хочеться. Гей-гей, гори не біда, краще жить нам хочеться». Баба бородавчиха прибігла вночі, шепотіла до мами Тетяни біля темного мисника. Чуєш, кумасю, як ото радіють анцеболоти поввішувалися нашими злиднями, як має грушами, та й телесуються. Злидні ж сидять нишком під припічком, куди й сонце не дістає. А ці, як почнуть штрикати своїми щупами, як почнуть, то злидні й посипляться із під причіпка і з хати. Колись, було, виганяли їх ошуком, а тепер бачу обшуком. Заберуть наші злидні, самі злидні стануть, а нас обсядуть злидні ще дрібніші. от вам хрест святий Кумасю. Нарешті боксири увірвалися за злиднями до нашої хати, і хабло своїм зміїним оком одразу побачив свіжу помазану долівку під припічком і мерщій вигнав туди щупа. Батько вбіг слідом за боксирами, вхопив хабла за лікоть, а вискочив наперед нього, закричав. Це безобразія. Я голова колгоспу, а ви мене дискредитуєте. Я перший здав державі все, що було. Хабло ще глибше загнав щупа під припічок, прохрипів до батька. Голова, то не розводь тут опортунізму. Отступи і не заважай виконувати вказівку вищестоящих органів. Лемент, Зойки, прокльони стояли над селом. Не було такої сили, що примусила б людей вмовкнути і не проклинати радянської влади, вождів світового пролетаріату, воювничих безвірників і планів індустріалізації. Не помагали організовані таборянкою хлібні валки, прикрашені передовими лозунгами, не помагали червоні прапори, якими розмахувала буксирна бригада «Хабла». Дні були короткі, рано темніло, і червоні прапори здавалися чорними, і від того що тяжча туга огортала людей, і ще пронизливіше лунали над селом плачі, зойки, прокльони. Тоді в голій та бурянчий голові зродився ще один план. На вимогу голови сільради до зашматківки прислано духовий оркестр три труби, барабан і мідні тарелі, і тепер музиканти супроводжували бригаду хабла, ставали на вулиці біля двору, до якого вергалися буксири, і безкінечно повторювали в одне коліно з революційної пісні, смілими в бой пайдом. Дитячий плач, розбачливі крики жінок, тут і чоловічі голоси, все безнадійно тонуло в гунявих звуках, товстоши їх труб, гупання барабани і дзв'яканні мідних тарелей. Сміли ми в бой пайдем, бух, бух, завелась, совєтав, дзвяк, дзвяк. Христо продавці, шепотіла баба бородавчиха. Пілат умив руки, віддаючи спасителя на смерть, а ці над усім людом трусять долонями, умивають руки, а руки ж їхні мідні. А той з мідними тарелями, незважаючи на бабські шепоти, обхався поперед усього оркестрика і знає дзвяка, дзвяк, брунь, брунь, дзвяк. Обдерши село до нитки, хабло перекочував кудись далі, зник і оркестр. Разом з людьми усі звуки. Ні пісні, ні сміху, ні поклику. Не ходили колядники, не щедрували маленькі дітки під Новий рік. Не декламував я перед маминими батьками, дідусем Кирилом і бабусею Килиною. Я маленький хлопчик, зліз на стомчик, в дудочку граю, Бога прославляю. В голодного не було вже в мене сили добратися аж на той край села, де жили дідусь Кирило і бабуся Килина, та вони вже й умерли посеред зими в холоді й самотені. Люди вмирали мовчки, без стогонів, без карг, без криків незгоди. Ледь зновигали, мов оплутані сірою сітю, тоді покірно вилягали у своїх хатах і вмирали. Старі й малі дівчата, які ще недавно цвіли такими рум'янцями. Хоч солому підпалює, хлопці, що вчора ще могли Бугаєві шию звернути. Вмерли майже всі наші сусіди. А як і у... Нагнійний з дружиною і п'ятьма дітьми, тітка Лукія...